Domnului să ne rugăm, Doamne, lui că sunt ești Dumnezeul nostru și în prusinț te odignești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu acum și pururea și înveci veci, Pentru ca să ne vrănicim noi să ascultăm Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! 4. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, Pace tuturor și docului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist, Luca, citire. Slavăție, Doamne, slavăție! a stat Iisus la loc șes, și mulțime de ucenice ai săi, și mulțime multe de popor din toată Iudeia și din Ierusalim, și de pe țări multirului și alții donului, care veniseră ca să-l asculte pe dânsul, și să se vindece de bolile lor, și cei chinuiți de duhuri necurate, și se vindecau. Și toată mulțimea căuta să se atingă de el, că și puterea ieșea din trânsul și vindeca pe toți iar el ridicându-și ochii spre ucenicii să-i zice: Fericiți cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți care plămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți cei ce plângeți acum. Că veți râde, fericiți veți fi când vă vor pe voi oamenii, și când vă vorosebi pe voi, și vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca viclean din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea, și să-L tați că iată plata voastră, multă este în ce.